Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kejsa Boglind. Hur har ni det med julkänslan? Blir det någon riktig jul i år? För ungerska högerextrema partiet Jobbik är det där en viktig fråga. Julfirandet nu för tiden har blivit perverterat, menar partiet. Det är för mycket kommersialism och för lite kristendom och moral- och för några veckor sedan körde man igång med sin årliga korskampanj som går ut på att resa ungerska dubbelkors på offentliga platser. Det var faktiskt så det började för tio år sedan. Partiet bildades i oktober 2003 och en av de första stora aktionerna man gjorde var just korsresningen ett par månader senare för att påminna ungrarna om julens riktiga innebörd. Men vad gäller moralen är i alla fall inte det kristna kärleksbudskapet Jobbik går efter. Mest känt är partiet för hets mot judar och romer. På de tio år som gått sedan starten har Jobbik blivit Ungerns tredje största parti och har idag flera platser i Europaparlamentet i ett EU man är kraftfullt emot. Och inför parlamentsvalet nästa år har framgångarna för partier som Jobbik skapat oro bland unionens vänner. Det finns till och med de som hävdar att de EU-kritiska partierna, de flesta populistiska eller högerextrema, skulle kunna utgöra parlamentets största grupp efter valet, om de lyckas samordna sig. Men hur hänger egentligen dessa partier ihop? och vem kan tänka sig att samarbeta med vem? Jobbik himlar inte med sin antisemitism och antisiganism. Men andra EU-kritiska partier som Sverigedemokraterna och Franska från National har lagt mycket möda på att få bort rasiststämpel från sina partier handlar det helt enkelt om en rörig samling enskilda nationalistiska partier- vars hjärtefrågor är lokala traditioner som rätta sättet att fira jul. Eller i Jobbik från National och Sverigedemokraterna delar av en och samma högerextrema våg- som inte bara sprider skräck bland Europas minoriteter- utan också hotar hela EU-projektet. Välkomna till konflikt. Om Europas högerextrema och främlingsfientliga partier vars växande väljare stöd fått varningsklockor att ringa, är rädslan befogad eller överdriven? Vad döljer sig bakom partiernas nya putsade fasader och har de tillräckligt mycket gemensamt för att utgöra ett hot mot EU? hör Marine Le Pen och röster från franska nationella frontens stormöte i Alsace och har företrädare för bulgariska högerextrema partiet att tacka. Det här måste vi ta på fullaste allvar därför att de är på frammarsch i hela Europa, tyvärr högerextremisterna och de tar plats på ett mycket obehagligt sätt. Och så ibland så finns det en risk att man ger dem en för stor betydelse, vilket gynnar dem. Men man får heller inte underskatta den fara som det innebär. Mm. Och, och jag tror att de drar nytta av när det upplevs att det finns ett politiskt vakuum. Det är ingen tillfällighet att de har vuxit väldigt mycket i Frankrike. Det, det är ändå en klar backlash. Man behöver EU som ett medborgarprojekt och då ha en stor grupp som egentligen bara vill ha tillbaka makten till sina länder och stänga gränserna. Det kommer förmodligen att backa klockan ett antal år. Man kan tydligt se att Marine Le Pen har tagit ledartröjan i detta. Och hon bygger nu en grupp av likasinnade. Hon bygger en koalition som förenas i sitt hat. För mig är det ett skrämmande scenario. Några röster från EU-parlamentets sammankomst i Strasbourg- Anna Hed, Socialdemokraterna, Gunnar Hökmark, Moderaterna, Isabella Lövin, Miljöpartiet och Cecilia Wikström, Folkpartiet. Oroliga röster som har hörts i många varianter och från många håll den gångna hösten. Sen en opinionsundersökning i Frankrike visade att 24% procent av väljarna tänkt rösta på Front National i vårens Europaparlamentsval. Därmed hamnade partiet i topp- Före högerpartiet UNP och president Hollands socialistparti PS. Och partiets ledare Marine Le Pen har under hösten aktivt arbetat för att bilda en allians av partier på yttersta högerkanten. Målet är att tillsammans bilda en grupp i Europaparlamentet och det är något som alltså oroar de svenska parlamentarikerna vi hörde. Under Marine Le Pens ledning har Front National gått starkt framåt. Hon har försökt städa upp och rensa ut mycket av de grövsta rasistiska och antisemitiska värderingarna– –som hennes företrädare och pappa stått för och visa upp en mer välanpassad och rumsren yta. Konflikts Anja Salberg reste till Frankrike för att skildra partiet hon följt under många år. och Hon började sin reportageresa i ett av frontens starkaste festen– och hon fann samma gamla hjärtefrågor bakom de nya polerade fasaderna. Molnen ligger tunga och det börjar skymma över den lilla byn Gaispolshaim i östra Frankrike. Det verkar vara en ort som de allra flesta bara kör igenom. Här finns inte mycket mer än ett litet bageri och en restaurang som heter Libons ami, de goda vännerna. Men ikväll har flera bilar parkerat utanför restaurangen när Nationella fronten har kallat till ett lokalt stormöte. Det dröjer inte länge innan alla stolar är tagna och folk trängs längs med väggarna som tapeteras med vala valaffischer där det står från national», varken höger eller vänster. Pascal Ellis, kandidat i kommunvalet som hålls till våren, inleder presskonferensen med klassiska fransk nationalteman. Nous avons des gens qui viennent nous voir tous les jours face à des, des soucis euh, d'insécurité, augmentation des cambriolages et les euh, réfugiés politiques de tout ordre, des pays comme le Kosovo. Et l'Albanie, on ne compte plus combien il y en a le matin à 4h déjà devant les portes de la préfecture, ce qui entraîne une insécurité dans le quartier. Folk kommer in till oss varje dag och berättar om sin oro. De vittnar om hur inbrotten bara ökar och vi ska inte tala om antalet politiska flyktingar. Det går ju inte längre att räkna alla flyktingar från Kosovo och Albanien som köar utanför prefekturen för att söka asyl redan vid fyra tiden på morgonen. Det har ökat osäkerheten och skapat ett utbrett missnöje. Folk har fått nog och jag tror att det kommer att visa sig i kommande val, säger Pascal Helles. Nationella fronten har ett starkt fäste här i Alsace och inför kommun- och EU-val i vår siktar man högt, 25 procent av rösterna i målet. Och det är helt realistiskt om man får tro opinionsmätningarna. När Florian Philippot, partiets vice ordförande- som beskrivs som Marine Lupens högra hand- får ordet, går han till starkt angrepp mot vad han kallar systemet. Högerpartiet UNP och Socialistpartiet PS- blir systemet UNPS när han attackerar den etablerade politiska eliten. Ja, så vi förklarar idag problemet i Frankrike. Det är inte arbetsskatten. Konträr mot vad ni tror. Det är inte köpskraften. Det är inte säkerheten. Det är inte den injustice som är pas injustice som är den injustice som är den injustice som är den injustice som är den injustice som EU. den är den i som är den är den injustice som är den som det franska folket, säger Florian Philippot retoriskt. Eliten ser folket som rasistiska, lantisar- som man inte behöver ta hänsyn till. Allt detta gör mig irriterad. Men jag tror på våra landsmän som är trötta på att politikerna varken talar om deras verkliga problem eller kommer med lösningar. Från ja, Nationals lokala ansikte Pascal Els strålar. Jag är jättenöjd, säger hon när hon blickar ut över den överfulla lokalen. Den 47-åriga restaurangägaren gick med i fronten 2002, samma år som Jean-Marie Le Pen ruskade om republiken i grunden, när han gick vidare till andra omgången i presidentvalet. Har partiet mycket förändrats med Marine Le Pen i tätt? Han är devenit mer professionell. Vi har formationer. Marine förändras idéer som är de av Mr. Tout le monde. Med Marine Le Pen vid ordet har partiet blivit mer professionellt, säger Pascal Lesse. Alla medlemmar utbildas i partiets program. Och Marine, hon står för något som alla fransmän kan känna igen sig i. Tack vare henne har vi blivit ett parti som andra. Men är det så? Bara här i Alsas stängdes nyligen en av partiets kandidater till kommunvalet av– –efter extrema uttalanden i sociala medier. Och i södra Frankrike uteslöts en kvinnlig kandidat– –som jämfört justitieminister Christian Tobira med en orpa. Jag fördömer det där, men vi kan ju inte kontrollera allt och alla, säger Pascal LS. –och avfärdar de två kandidaterna som oerfarna. Men, invänder jag, det är ju inte bara unga som kommit med oacceptabla uttalanden. Inte minst Jean-Marie Le Pen, alltså han som grundade partiet i hedersordförande– –och fortfarande sitter i Europaparlamentet– och –har gjort sig känd för en rad kontroversiella utspel– som att nazisternas gaskammare- var en detalj i andra världskrigets historia. Men det finns inte bara de jämna. Jag vill säga att det finns en del av dem. Det finns inte bara de jämna som deras. Men det finns Visst, medger Pascal Ellis. Men Jean-Marie Luppens ökända utspel- avfärdar hon med att man någon gång- måste sluta med att hela tiden dra upp- det förflutna. Men vi kommer inte att Ça suffit. Ça et je, je dis ça suffit. När journalister och monsieur packat ihop dröjer jag faire allusion längst bak i lokalen den vältaliga partitoppen Florian Philippot talar nu fritt utan manus och blandar indignation över hur det franska samhället har utvecklats med grova skämt. Högst skrattar åhörarna när han häcklar romerna att de sista restriktionerna när det gäller jobbsökande från Rumänien och Bulgarien försvinner vid årsskiftet, målas upp som ett stort hot. Vi kommer att öppna vår arbetsmarknad för miljoner romer, säger han upprört. Men tillägger snabbt att just arbete väl inte är något som romer är särskilt intresserade av. Skratten haglar i lokaler. I publikhavet finns både män och kvinnor, unga och äldre. Välskräddade kostymer och eleganta frisyrer blandas med notriga fliströjor och väderbitna ansikten. Applåder. Vad har alla de som applåderar Florian Philippot gemensamt? Att vi älskar vårt fosterland säger någon. Rallboll, allmänt missnöje vi har fått nog, säger en annan. Front National plockar inte bara poäng på populistisk högerretorik. De vinner terräng också på traditionell vänstermark. Fabriker som stängt igen på löpande band i krisens spår, runt 200 bara i år, har fått president Hollands socialistparti att framstå som handlingsförlamat. Där har fronten kunnat fiska röster hos vanliga arbetare med sin retorik mot EU och globalisering. Och ett ekonomiskt program med protektionistiska förtecken som, argumenterar fronten, ska rädda franska jobb. Utanför restaurangen står några killar i 30-årsåldern och röker i duggregnet. Nej, nej, du får inte spela in. Journalister bara förvränger allt vi säger. Så börjar vårt samtal. Men sen ger de med sig och vi pratar med bandspelaren på. Varför har ni kommit hit ikväll, frågar jag. För att Front National motsätter sig det politiska och ekonomiska system som vi fått stå ut med i åratal. Allt blir bara sämre, säger Mathieu, som jobbar inom försäkringsbranschen. I media stämplar de oss som rasister, men det är inte sant. Jag är i alla fall inte, försäkrare Mathieu. Och det här med EU, han skakar på huvudet. Men fortsätter han om nu likasinnade partier i olika europeiska länder går samman för att försöka minska skadan som unionen åsamkar. Tja, varför inte? Hon är moralion europeen. Si behöver vi limitera de gagar som man lärar och Vi ringer inför votering i Europaparlamentet i Strasbourg, bara några kilometer från byn Gajspolsheim. Det är här som högerpopulistiska och nationalistiska partier hoppas få mer inflytande med en egen grupp efter EU-valet i vår. Redan har de börjat knyta band över nationsgränserna. Ledaren för det antimuslimska frihetspartiet i Nederländerna Schert Wilders och Marine Le Pen skakade hand i höstas och meddelade att en historisk EU-skeptisk allians hade skapats. Många EU-kritiska partier på den yttersta högerkanten går starkt framåt, men i Frankrike handlar det inte bara om några procentenheter– en färsk undersökning visar att fronten kan bli största parti i EU-valet till våren. Marine Le Pen ser trött ut denna gråmuna dag- när hon tar emot en dryg halvtimme efter utsatt tid på det lilla parlamentskontoret. Men när den omtalade opinionsmätningen kommer på tal- Je crois que les Français ont pris conscience que l'Union européenne avait raté l'intégralité de ses objectifs, qu'en réalité cette structure était devenue une Union soviétique européenne qui fonctionnait non seulement fransmännen har insett att EU har blivit ett slags europeiskt sovjetunionen som inte bara struntar i Europas folk utan arbetar mot folket EU har misslyckats både ekonomiskt och socialt och inte kunnat skydda befolkningen mot den massinvandring som hotar folkens identiteter och då är det fullt naturligt att fransmännen går till den enda rörelsen som kan skydda nationen, säger den 45-åriga trebarnsmamman. Men, frågar jag, är det inte lite mot säger fullt att vara så kritisk mot EU och samtidigt söka samarbete över nationsgränserna? Tvärtom, svarar Marine Le Pen, jag vill att EU försvinner, men inte Europa. Jag tror på Europa och vår gemensamma civilisation. Nu väntar Marine Le Pen på att fler likasinnade partier ska ansluta sig till den nya alliansen och en möjlig framtida grupp i EU-parlamentet. –gärna Sverige Demokraterna. Oui, je som ungerska Jobbik och grekiska Gyllene gryning utesluter Marine Le Pen allt samarbete med. –de är för extrema. Men Jean-Marie Le Pen och Bruno Gollnisch– –har aldrig haft lika och kooperationer med... Men, invände jag, hennes partikamrater här i parlamentet– –pappan Jean-Marie Le Pen och Bruno Gollnisch– har ju länge haft nära band till Jobbik inom Alliansen för europeiska nationella rörelser, där också de svenska nationaldemokraterna ingår. Jo, de var med i den gruppen med je Lupen, Men nyligen börjar de lämna för att vi ska vara tydliga med vad vi står. Och fortsätta arbeta med att skapa en ny grupp. –där patriotismen står i centrum. Och Marine Le Pen har försökt städa upp i partiet– –sen hon blev partiledare 2011. Titt som tätt stängs partimedlemmar av. Samtidigt har hennes åtalsimmunitet i EU-parlamentet hävts– efter att hon jämställt muslimska bönestunder på franska gator med den nazityska ockupationen under andra världskriget je pense très sincèrement uh, a on et... så har vi ibland lagt bränsle på brasan med olämpliga uttalanden som våra motståndare inte varit sen att utnyttja för att attackera oss men, säger hon, Front National har aldrig varit ett rasistiskt parti. Nationalismen är vår grund. Vi har aldrig delat upp människor enligt religion eller hudfärg i våra partiprogram, säger Marine Le Pen. Som för övrigt deklarerat att partiet tänker stämma alla journalister- som kallar partiet för höger extremt. Incom en Extrem höger, är ett uttryck som visar på den kamp som franska journalister länge fört mot oss. De i själva verket politiska aktivister snarare än oberoende journalister kommenterar med Le lupen avmätt. De använder termen som ett vapen för att sprida rädsla. Il de ce terme comme d'une arme pour tenter de faire peur. Vad är egentligen Från National för parti idag, 40 år sedan det grundades av den förre fallskärmsjägaren Jean-Marie Le Pen? Ett rumsrent politiskt parti som varken hör hemma till höger eller vänster, som utmanar landets maktilit och försvarar fransmännens intressen? Eller är det bara en yta? Och vad döljer sig i så fall bakom den ytan? Jag tar med mig en bunt tidningar på tåget till Paris. Det går sällan en dag utan att man kan läsa om fronten i fransk press. Om hur det sargade högerpartiet UMP anammar frontens hjärtefrågor för att försöka vända svaga opinionssiffror. Om medlemmar som uteslutits efter oacceptabla uttalanden. Och om vi personligheter som gått ut offentligt och gett sitt stöd till Från National. Som skådespelaren Alain Delon, kändisadvokaten Gilbert Collard och humoristen Jean Rocasse. messieurs, dans Framför en tom karusell utanför stadshuset träffar jag Jean-Yves Camus, en av Frankrikes främsta experter på Front National och högerextrema rörelser i Europa. Kylan har tagit Paris i sitt grepp och vi går in på ett café i närheten. Jag slänger en blick på dagens Le Monde och konstaterar att Marine Lupens hot om att stämma journalister som beskriver fronten som högerextrem inte tycks ha fått effekt. Hur ska vi egentligen benämna Front National, frågar Jean-Yves Camus, när vi satt oss vid ett bord med utsikt över flodens sän? sans Det är ju ett parti som påminner om tragiska händelser i Europas historia men säger han man bör inte per automatik kalla dem fascister eller nazister. Partiet är ju också ett nutida fenomen som svarar upp mot vår samtid, som folks rädsla för det multikulturella samhället, globaliseringen, kriminalitet, social och ekonomisk osäkerhet och för islamism. Men visst, slår han fast, det är ett högerextremt parti som står på en nationalistisk grund. Tittar man på vad frontens anhängare tycker i olika frågor, förstår man att de befinner sig längst ut till höger på den politiska skalan, konstaterar statsvetaren Jean-Yves Camus. On trouve toujours que ce sont ceux qui se situent eux-mêmes le plus à droite sur l'échelle politique. Ce sont ceux qui défendent les valeurs les plus ethnocentriques et les plus han pekar på två exempel från partiprogrammet som signalerar ett etnocentriskt och auktoritärt synsätt. Vad fronten kallar preference eller priorité nationale. Att nationalstatens medborgare alltid ska ha företräde. Och att de som enda franska parti kräver att dödsstraffet återinförs. Men att rakt av stämpla partiet som rasistiskt eller antisemitist som högerpopulistiska Dansk Folkeparti gjorde nyligen, är att göra det lite för enkelt för sig, menar Jean-Yves Camus. Och det är en liten bit lätt, en liten bit lätt, för att National har haft i element Jean-Marie Le Pen har sagt certain viss mängd saker. Visst har Jean-Marie Le Pen sagt en hel del som kan uppfattas som antisemitiskt. Men helt ärligt så tror jag inte att Marine Le Pen är antisemit. Och fortsätter statsvetaren, partiets mest radikala antisemiter har antingen uteslutits eller gått ut tiden. Så det var då. Men vad är Från National idag då, med Marine Le Pen vid rådrätt? Jean-Yves Camus konstaterar att hennes ledarstil skiljer sig från pappans, där han nöjde sig med mediala utspel och att vara allmänt motvals så vill Marine Le erövra makten. Hon vill förändra partiet, säger statsvetaren. Men än så länge har hon inte kommit särskilt långt. Hon vill förändra det. Hon ger signer för förändringen. Men det här förändringen är ännu inte perfekt. Från National vill framstå som ett parti som brutit med sitt förflutna genom att städa upp i leden, precis som Sverigedemokraterna säger Jean-Yves Men om partiet verkligen vill förändras i grunden så återstår mycket att göra. Sen, en, del en del har ändå ändrats under Marine Le Pen, konstaterar han, i alla fall på pappret. Kravet på att utlänningar på fransk mark ska skickas ut ur landet- har ersatts med krav på invandringsstopp, vilket inte är exakt samma sak. Det är inte samma sak. Och, fortsätter han, ordet företräde för nationalstatens medborgare har ändrats till prioritet. Det är väl ingen större skillnad, men man kan ändå konstatera att partiet försöker normalisera ordvalen för att verka mer rumsrent. Men i grunden handlar Från Nationals program om att göra en juridisk skillnad mellan franska medborgare och utlänningar. Det är invandrarna mot fransmännen, utlänningarna mot fransmännen. Fronten menar, Jonjiv Camus, klara sig inte utan detta recept. För stryker man formuleringarna som rör invandring ur partiprogrammet, då blir partiet väldigt, väldigt likt den falang som står längst till höger inom högerpartiet UNP. Mm. Jag går recette front national parce que s'il abandonne cette partie de son programme alors il ressemble quand même beaucoup à la frange la plus de l'UMP ut på det stora torget framför det pompösa stadshuset och pratar med några vanliga Parisbor om Front National. Det är inte alls lika tabu belagt att rösta på Front National idag, konstaterar pensionären Monsieur Luguet. Hans svar förvånar mig inte. Aldrig tidigare under de många år som jag följt fronten och jag som journalist så lätt tillgång till partiets stoppskikt. Och aldrig tidigare har folk berättat så öppet om att de röstar på partiet. Men trots att flera tabun verkar ha brutits är det ingen jag möter på torget som tror att partiet verkligen har förändrats på djupet under Marine Le Pen. är inte De är men Ouais, c'est uh, <laughs> avis non, ça a pas du tout changé mais c'est ce qu'ils essaient de faire croire pour se donner plus de, uh, de, de, de devenir plus politiquement correct. Vous pensez que ça changeait Non, exactement, exactement National mau polerat sin yta för att framstå som mer politiskt korrekt, men i grunden är det samma gamla parti. Ja, såg i alla fall de fransmän som konflikts Anja Salberg träffade utanför stadshuset i Paris. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om högerextrema och främlingsfientliga partiers frammarsch i Europa. Och det har blivit dags för mig att säga välkommen till våra två gäster. Annika Strömmelin. Du är Dagens Nyheters blivande Brysselkorrespondent och du kommer i vår också ut med boken Europas svaga hjärta som i alla fall delvis tangerar dagens konfliktämne. Du finns med mig här i studion i Radiohuset i Stockholm och med oss från Radiohuset i Malmö har vi Sara Duart från Antirasistiska stiftelsen Expo där du jobbar med utbildningar bland annat på gymnasieskolor. Vi har i reportaget att det har blivit mer accepterat att rösta på Front National. Vi ser också att högerextrema och främlingsfientliga partier går framåt på många håll i Europa. Annika Strömmelin, är det partierna eller väljarna som har förändrats? Det är väl både och. Men det här reportaget var ju, gav ju en väldigt bra bild precis vad som har hänt med Front National. Det är ju absolut så att Marine Le Pen har liksom gjort partiet mer rumsrent. Men i grunden är det samma gamla parti. Men nog är det så också att jag menar, Europa har förändrats. Europa står för stora problem. Och det tror jag för min del i alla fall delvis påverkar de här partiernas framväxt. Sara Duarte, vad tror du? Är det väljarna eller partierna som har förändrats? Jag håller väl med om att det är både och. Man skulle också kunna säga så att inte minst National har lyckats. –förändra sig effektivt med samhället. Den uppenbara antisemitism som tidigare var väldigt tydlig i partiet– –är inte längre gångbar, men numera är det en, en väldigt tydlig islamofobi istället. Sverigedemokraterna har ju också försökt omdana sig– –och få bort rasiststämpeln på partiet. Sara Duart, vad ser du för likhet med från nationals omvandlingsprocess? Det finns många likheter– de har ju båda också nu ganska nyligen inlett en process där man verkligen vill så att säga, då, rena och ja, polera ryktet. Och Sverigedemokraterna har sin nolltolerans, från national har sin de debolisation där man också ja, mer skyller på att det är medias så att säga, svartmålning av, av deras politik och parti. Men det är ju ren historierevolutionism som Marine Le Pen här står för när hon säger att det här aldrig har varit ett rasistiskt parti. Och att man inte har någon rasism i partiet nu heller. Intressant i sammanhanget också är att faktiskt från national- och Sverigedemokraterna har delar en historia. I valet 1998 var Jean-Marie Le Pen en väldigt stor bidragsgivare till Sverigedemokraterna. Och bidrog på så sätt till stor del också genom... En viss lärdom som man drog av, av partiets sätt och kampanja regionalt att, att Sverigedemokraterna då kom in i ett antal kommuner. Bland annat uh, Jimmy Åkesson som då kom in i Sölversborgs kommunfullmäktige. Ja, vad säger du Annika Strömmelin? Ser du också likhet i den här omdanningsprocessen? Ja men absolut. Eh, Sverigedemokraterna måste absolut ha studerat vad det, det Marine Le Pen gör. Och det är ju framförallt tycker jag det här betoningen på det nationella. De kallar sig båda för nationalistiska partier och försöker i alla fall liksom, i, i programmen säga att vi är inte är rasister- slänger ut dem som, är, som säger- för, liksom, har för att tal om detta- men också att man liksom, i teorin säger- att vi är för alla fransmän- eller alla svenskar- oavsett vilken färg vi har- och Jag tror däremot att de har samma problem också eftersom de har den här bakgrunden, båda de här partierna. De är ju sprungna ur vad de än säger så är de ju sprungna ur rent rasistiska organisationer. Och det är, jag, det tror jag jag, det är svårt för dem att komma undan det. Vi hörde ju, jag tror att det var Cecilia Wikström som nämnde Marine Le Pen som potentiell ledare för en grupp i, i EU-parlamentet eller en allians av likasinnade partier. Vad är det för politik ett parti som Front National skulle vilja föra i EU? Både Front National och Schertvilders i Nederländerna har ju mer och mer betonat den här att de är mot EU. Lämna euron, lämna EU. Men det är klart att de också tar invandringspolitiken där de båda två vill ju sätta stopp för invandring. Och invandringspolitiken är ju delvis nu någonting som beslutas på EU-nivå. Så det är klart att det är logiskt. Vill ett parti påverka politiken då räcker det inte att sitta i nationella parlament. Då måste de sitta i Europaparlamentet. Så på det sättet är det ju logiskt ur deras perspektivsätt. Men så de skulle alltså kunna få inflytande över EUs invandringspolitik? Ja, ja i teorin. I praktiken tror jag inte det. Därför att de är ju trots allt hur man än räknar så är de max liksom 10-15 procent. Och då tar man i alla grupper och de kommer ju inte vara i samma grupp. Av alla de här. Och Europaparlamentet är ju ett liksom lagstiftande, en lagstiftande församling som är uppbyggd på konsensus. Och det har ju ofta varit så att de stora partigrupperna, socialisterna och de konservativa har samarbetat. Det är först då när parlamentet talar med en röst som man kan påverka ministrarna i rådet. Och i den processen, det här konsensuskapandet, där försvinner ju de här små partierna. Så att jag tror att man absolut inte ska överskatta deras roll när det gäller att påverka politiken i praktiken. Men däremot att ha det som en plattform och att de så, så att säga, har gjort helt rätt analys. att Vill de påverka politiken så måste de finnas där. Så att vi hör här om dels eu skepsismen och främlingsfientligheten. Hur hänger de två sakerna ihop ideologiskt? Man kan ju se... Den, den liksom etniskt ändå betonade och baserade nationalism som, som från national eh, står för till exempel eh, och även Sverigedemokraterna. Där hänger ju också en, en skepsis mot ett liksom överstatligt, eh, en överstatlig dominans ganska naturligt samman också. Det är nationen som är den absolut viktigaste enheten och man ska få vara självbestämmande. Och vi ska prata mer med er alldeles strax men först så ska vi kasta ett öga österut. Medan Front National, Sverigedemokraterna och liknande partier i väst nu gör allt för att uppfatta som vilka partier som helst och utesluter medlemmar med allt för rasistisk retorik. finns i Grekland, Ungern och Slovakien exempelvis politiker som helt öppet riktar sitt hat mot invandrare och etniska minoriteter. Och i Bulgarien, Europas fattigaste land, har det ultranationalistiska partiet attackat 23 ledamöter i det nationella parlamentet och antalet rasistiska mord och hets mot utlänningar har ökat dramatiskt på senare tid. Sveriges radios Margita Boström har träffat en av attackas ledande frontfigurer, parlamentsledamoten Magdalena Tascheva, och hon menar att invandringen, främst bestående av syrier på flykt kriget via Turkiet, är ett av landets stora problem. The Turkey has a policy of islamisering of Europe under the guise of refugee or illegal immigrant waves. Turkiet har en mission av att vilja islamisera Europa, hävdar Magdalena Tarsjeva. Attacka bildades 2005 och blev landets fjärde största parti vid valet i året. En ställning de hållit sedan dess och de har fått mellan 7 och 9 procent av rösterna i valen. Men efter flera skandaler under sommaren så har de tappat i stöd och har sedan dess legat runt 2 procent. Men sen flyktingvågen med mestadels syriska flyktingar som kommit över gränsen från Turkiet så har Ataka åter börjat locka supportrar genom sin hårda retorik i flyktingfrågan. The concentration of these refugees, most of whom, most of whom have done crimes like mass murder in their own countries, is obvious. It's obviously a threat to Bulgaria. De flesta av de som kommer hit har begått massmord i de länder de kommer ifrån och det är ett hot mot Bulgarien, säger Magdalena Tarsheva. Attaka beskrivs som ett högerextremistiskt nationalistiskt parti. De är mycket kritiska mot landets tre stora etniska minoriteter, romer, judar och turkar. och De är även mycket kritiska mot USA, Israel, NATO och EU. Och uppgiften om att runt två miljoner människor flytt krig till Syrien det är ren propaganda enligt Magdalena Tarsheva. En propaganda som är ett hot mot ett enhetligt etniskt Bulgarien. 2 million refugees is a figure som by the American media. Så det är en UN-figur? Vad? Ja, det är same for me. Magdalena Tarsheva från Attacka, intervjuade av Margita Boström. Ja, här hörde vi ju en mycket mer rättfram fram retorik om minoriteter och flyktingar. Men i vilken utsträckning är Attacka, från National och de andra partierna som vi har talat om, Sverigedemokraterna till exempel, en del av en enhetlig rörelse, Sara Duart? De förenas i det här att man riktar- och misstänkliggöra vissa minoritetsgrupper. Alltså det är ändå väldigt tydligt. Man, man kan använda eh, mycket olika ord- linda in det- och inte alls vara så oförblommerat eh, rasistisk som, som vi hörde här från hon från Attacka. Men i själva verket- så så är det det är propaganda som används- det blandas med korrekt statistik och fakta- men många gånger så blandas det med fördomar och stereotyper- som bygger på ett misstänkliggörande av då de här andra. I Bulgarien då så är det framförallt mot romer, judar och turkar som vi hörde- och i, i Sverige så är det mot den muslimska befolkningen- som, som det här riktas då från Sverigedemokraternas håll. Men... men det finns många skillnader som finns mellan de här partierna och man ska inte likställa dem med varandra. Men, men det är också viktigt att kunna se det som på något sätt en rörelse där det finns de här beröringspunkterna. Vad säger du Annika Är det Ska vi tala om de här partierna som del av samma rörelse? Ja men det är klart att det finns massa skillnader men delvis tycker jag det är lite samma trend. Alltså jag tycker det, det som förenar det är ju verkligen den här extrema nationalismen som ju också gör att man har en gemensam syn på att minoriteter inte hör hemma här och så vidare och dessutom, en annan sak som förenar de här partierna det är att de försöker nu förhålla sig till höger och vänster som att de är varken det ena eller andra som vi hörde från Front National, det är väldigt tydligt och när man lyssnar på Jimmy Åkesson så är ju också det väldigt tydligt att de i alla fall vill framstå som liksom Per Albins bästa vänner plötsligt liksom mera åt vänster och när det gäller att i Bulgarien så är det ju väldigt tydligt att det partiet är ju när det gäller ekonomisk politik så är är det ju snarare så att de lutar åt vänster. Och dessutom är det ju så att för närvarande så den sittande regeringen, socialistledda regeringen, är ju beroende av att tacka för stöd. Det är inget liksom formaliserat samarbete men ändå. Så jag tycker att det där är också väldigt tydligt att vi är varken höger eller vänster. Vi är bara nationalister och det är nationen som kommer tillbaka som så att säga... Den här, vad är det som ska lösa alla problem? Jo, där vi ska klara oss själva nationen. Och det går igen liksom på alla plan. Både när det gäller ekonomisk politik och utrikespolitik och förhållande till EU och så vidare. Men hur bra är partierna på att samarbeta? Man, de har ju mm. gjort försök också tidigare att bilda grupp i EU-parlamentet. Vad talar för att de ska lyckas den här gången med alla olikheter de ändå har? Ja, eh, viljan är ju starkare nu. Alltså, Marine Le Pen vill ju uppenbarligen nu ha ett samarbete. Hon har ju suttit i parlamentet och hennes far i evigheter och de är ju knappt där. Men uppenbarligen har hon ändrat strategi här. Och om Schert Wilders, hon, de är ju väldigt skickliga båda två. Däremot så undrar ju jag hur det ska gå att samarbeta för Schert Wilders, han kan ju inte samarbeta med någon. Han, har ett, han leder ju ett parti som inte är ett parti, det finns ju inga medlemmar, han bestämmer allt. Han bråkar med folk oavbrutet och dessutom har de ju väldigt olika åsikter från national och friskärt äh, till exempel när det gäller inställning till samkönade äktenskap. Schert Wilders kom ju från det liberala hållet. Han var ju liberal en gång i tiden. Och han tycker ju att synen på homosexualitet och samkönade äktenskap det är det nederländska. Det är hans definition av identiteten i hans land. Och där är ju Marine Le Pen på precis motsatsida. Och samma sak när det gäller antisemitismen. Som vad Marine Le Pen än säger så är det ju en stark underström i hennes parti med riktigt rå antisemitism. Medan däremot Schert Wilders är ju sionist och varm israelvän. Så att, menar, här finns det en massa olika punkter där de kan komma och gräla. Så att vi får väl se. Och Front National och Marine Le Pen har ju sagt att de vill ta avstånd från till exempel Gyllene Gryning och Jobbik och de ännu mer extrema mm. grupperna. Men eh, kan hon fortsätta göra det och ändå ha chans att få ihop en grupp? Nej, det kan man verkligen undra. Därför att åt andra hållet, de som är lite mer mjuka i kanten så att säga, de vill ju inte ha med Front National. Alltså får ju, Det finns ju en sån här grupp idag där UK Independence Party, Dansk Folkeparti, Sandfinländarna sitter. Där får Fon National inte vara med. Så att om hon vill bilda en grupp så blir hon ju beroende av att antingen att de accepterar henne eller att hon tvingas ta in de här som hon nu liksom inte vill ha med att göra. Det säger Annika Strömmelin och ni lyssnar på konflikt som idag handlar om högerextremism och främlingsfientlighet inom EU och om vilket hot dessa grupper egentligen utgör. Ja, under hösten har vi alltså hört en kör av röster som har varnat för en högerpopulistisk backlash i Europa. Några av EUs främsta företrädare, kommissionens ordförande José Manuel Barroso, parlamentets talman Martin Schulz och nationella ledare som Italiens premiärminister Enrico Letta har slagit larm, liksom analytiker och kommentatorer. Men en av de mest etablerade forskarna om Europas radikala högerrörelser, Nederländaren Cas Mudde, avfärdar uppfattningen om att radikalhögen, som han kallar den, är på snabb frammarsch. Och han avfärdar också förklaringen att det skulle bero på den ekonomiska krisen. En av de mest skräckliga faktorna som jag personligen findar är att om man tittar på de fem länder som har bailoutmögon, så so är de worst struck. Statsvetaren Carl Smudde, expert på europeisk högerextremism, är nu mer verksam i USA vid Georgia University i Athens. Han har gått igenom EU-ländernas valresultat sedan början på den ekonomiska krisen 2008. Radikala högerpartier har visserligen haft en del framgångar men de har också gått tillbaka i flera länder så att det sammanlagda stödet i stort sett är oförändrat. Och det mest slående tycker Karl Smudde är att bland de fem värst drabbade krisländerna som har behövt internationella stödåtgärder är det bara Grekland som har ett starkt extremhögerparti Gyllene gryning. Västeuropa har fastnat i traumat efter andra världskriget hävdar Karl Smudde. For decades we have perceived many things within Europe through the prism of how we see the Second World War and most strongly we have Nationalism och högerextremism beskrivs gärna som konsekvenser av ekonomisk kris med 30-talsdepressionen som varnande exempel, säger Karl och hävdar att en må hända cynisk förklaring till det är mediedramaturgin. Det gör det mer spännande helt enkelt. Men det finns också en genuin rädsla, inte minst hos eliten för de okontrollerbara massorna, hävdar kasmudde. Kind of an elite fear of the masses, of the uncontrolled masses, this idea that if some kind of really charismatic leader stands up within a period of confusion, the less educated will follow that person rather than... The smart Tanken att en karismatisk ledare träder fram i tider av oro och får gehör hos de lågutbildade massorna skrämmer etablissemanget, säger statsvetaren Karl Smudde. Istället för att överdriva hotet och framställa extremhögern som en ledande kraft måste man visa hur lite stöd de faktiskt har, även om det växer på sina håll, och att deras väljare inte nödvändigtvis stödjer dem på alla punkter. Det som bekymrar Karl Mudde med vad han anser är orimligt mycket uppmärksamhet på högerextrema partier är att det gör oss okritiska mot de etablerade partierna. Istället för att utgå ifrån sina egna ideologiska övertygelser och argumentera mot högerextremister och populister försöker de etablerade partierna kortsiktigt vinna röster genom att själva anamma tongångarna från den yttersta högen som vi också hörde i reportaget från Frankrike. Det kan handla om kritik mot EU eller muslimer säger Kas och refererar till sitt eget hemland Nederländerna. Och även om de etablerade partiernas förskjutning högerut framförallt sker i ord och inte så mycket i praktisk politik så bidrar det ändå till att undergräva demokratin hävdar kasmudde. My fear is that other parties are adopting first and foremost the discourse of far right parties even även om de etablerade partierna inte omsätter en mer högerpopulistisk retorik i praktisk politik är det i sig problematiskt. Ju större glapp mellan ord och handling- desto större missnöje hos väljarna. Och det är den stora faran. Om människor slutar tro på demokrati, då fungerar inte demokratin- sa statsvetaren Karl Smudde, författare till en rad böcker- om radikalhögen i Europa. Och det var konflikts Daniela Markvärt som intervjuat honom. Och med mig här i studion har jag journalisten och EU-kännaren Annika Strömmelin- och Sara Duarte är också med oss från antirasistiska stiftelsen Expo. Ja, håller ni med, Karls Överdrivs hotet från de växande högerpopulistiska och högerextrema partierna. Vad säger du, Annika Strömelin? Nej, jag... Jag tycker ändå inte det. Jag förstår verkligen hans poäng och det är ju en verkligen en intressant iakttagelse där att de här länderna som har råkat värst ut här i eurokrisen, att det är bara Grekland där ett sånt här riktigt otäckt parti har dykt upp. Men samtidigt så måste jag säga att det är svårt att ändå låta bli att tänka att alla de här problem, Europa har stora och djupa problem och få svar menar, och, och då dyker de här partierna upp och har enkla svar på allting, där det är bara stäng ute och ut och stoppa och så jag menar det, det, finns, det finns ju en, en dynamik i det här, där de här partierna absolut tror jag också gynnas av att Europa har djupa problem på alla möjliga olika områden Vad säger du Sara Duarte det är rädslan överdriven för de här grupperna jag tycker väl inte heller egentligen att den är överdriven, vill inte säga. För att de i sig utgör, utgör ett, ett, ett stort hot, och dels som som Mude själv påpekar, i att hur, hur de lyckas påverka diskursen. Och det här i sig är ju eh, en stor oro för, för det öppna europeiska eh, samhället om vi ser det som ett, ett stort eh, samhälle. Men man ska inte underskatta det faktum att det är liksom ideologier och värderingar och attityder som ändå finns i, i våra samhällen som gör att, att, att de här partierna får gehör. Och därför är det så viktigt som, som Mudd också påpekar att, att de här strömningarna finns ju också inom etablerade partier. Och eh, därför får vi inte styra oss blinda på bara de mer extrema yttringarna. Ja, vad säger du Annika Strömelin om det? Hur mycket har de traditionella partierna anpassat sig till de här högerpopulistiska partiernas framgångar. Ja, I Frankrike var det otroligt tydligt i förra presidentvalet att Nicolas Sarkozy gjorde det. Han flörtade ju liksom helt ohämmat med de här liksom från nationalsympatisörer. Men det som händer nu beror på att de etablerade partierna folk är så otroligt besvikna. Vänstern är besviken med socialisterna. De borgerliga väljarna är besvikna på den här partigrupperingen som kallas UMP. Och i det här läget så dyker då upp en den här Marine Le Pen upp som har som sagt enkla lösningar på allting– och jag tror ju att de här stora opinionssiffrorna delvis ska faktiskt också ska tolkas som en liksom, proteströst. Att, och när hon formulerar det här, det här anti anti-etablissemang, som är ju så väldigt starkt hos henne, att hon misstror etablissemanget. Där tror jag att väldigt många frans, fransmän håller med henne. Men på det sättet menar jag att Mudde trots allt gör det lite enkelt för sig. Så att det är klart att det har en koppling till det som händer här och nu. Att de här partierna trots allt får framgångar. Det säger journalisten och eu kännaren Annika Strömmelin. Tack för att du har varit med oss i Konflikt idag. Och tack också Sara Duart från Expo som medverkat från en studio i Malmö. Ja, konflikt har idag handlat om högerextremistiska och främlingsfientliga partiers framgångar i Europa– –och om rädslan som det väcker. Vi har talat om huruvida dessa, också EU-kritiska partier– har någon möjlighet att sabotera EUs samarbete eller om det finns en tendens att överdriva hotet från den yttersta högen? Men under arbetet med programmet har jag också haft kontakt med en person för vilken frågan om rädslan är mer konkret. Nämligen presidenten för den judiska församlingen i Ungerns huvudstad Budapest ungen där det uttalat antisemitiska partiet Jobbik idag är landets tredje största parti. Och så här skrev Andras Heisler i ett mejl till mig igår. Ett av de största problemen är att de högerextrema och antisemitiska partierna förstärker varandra genom sitt internationella samarbete- och när de nått Europaparlamentet får de en legitimitet och ytterligare en plattform för sin förgiftande retorik, både internationellt och hos de respektive ländernas befolkningar. Så ja, vi i de ungerska judiska församlingarna känner en viss rädsla inför dessa partiers frammarsch. Så skriver alltså Anders Heisler och det får bli sista ordet i dagens konflikt. Tekniker idag var Gerdar Hansson, producent var Jalalaloni och jag heter Kaisa Bodlind.